Мабуть, це вроджене. Я її в дитинстві не вимовляла «ш». А «з» і «ци» чому ж вимовляла? А ти потренуйся тепер, може, вийде. А я не хочу тренувашитися. Хто знає, може, через што років уші люди говоритимуть так, як я. Може. Колись у цих краях кожне село мало свій діалект. Деякі говори я взагалі не розумів. Цікаво було жити. Тепер тут усе мертве. Будемо вважати, що ми – перші справжні люди на землі. Прунчський. А що ж правді життя тут стало шкідливим? Радіонукліди. Вважається, що їхня норма тут неприпустима. Але це тільки половина правди. Один старпер з Міністерства екології – якось казав мені по секрету, що норма радіації давно стала неприпустимою по усьому світу. Люди звикли, їх уже не бере. Насправді нас руйнують не Цезій зі Стронці і Плутоній. Нас руйнує інфа. Вона помалу виїдає людську свідомість. Один програміст з нашого комбінату під'єднав електромагнітне поле свого мозку до комп'ютера, Підхопив комп'ютерний вірус і впав у кому. Ще трохи люди захворіють хворобами машин. Я пів життя прошиділа на каналі і ні про що подібне не чула. У тому твоє щастя, Шуз, ти серед нас єдина здорова людина. Пруня не треба узагальнювати, я теж не каліка. Дабі! «Ти так яскраво описав нам шоу «Старечі перегони»?» Людина, яка хоч раз його подивилася – виродок духу. Ти кажеш, що шоу показують тільки для клану. А я кажу, весь телепростір – це одні суцільні «Старечі перегони». Більшість програм обходиться без вставних золотих щелеб, крові, гнояків, але внутрішня суть у них аналогічна – це людожерство у різноманітних комерційних формах. Наш Прунський – галімий параноїк і моралізатор. І всюди йому символи ввижаються. «Дабі, ти сам найяскравіший символ цивілізації, який я бачив. Ти живий труп. Ой, не треба гнати. Я автобус. І відчіпися від мене. Окей. Між іншим, як транспортний засіб ти нам ще пригодишся. Я сьогодні лазив по сусідських дворищах. У кількох сараях лишились дрова і вугілля. Це все треба перенести до нас. Гириллою там не проїдеш. Вони хвилько помовчили на вершині гори цегельні. Сюзі по-турецьки сиділа на таці. Даблдекер витягав з-підошви застряглий цвях. «Ви, я бачу, забули, для чого ми тут?» З награною строгістю сказав Прунський. «А ну, діставайте бабло!» Шуз поклав на траву кілька великих зім'ятих купюр. Деблдекерові купюри були як напрасовані, так обережно він умів обходитись із коштами. Гроші Прунського були замацькані перепилячими жовтками, пересипані сухим кізяком». Вони принесли на гору все, що лишилося від виїзду в місто, якісь п'ять тисяч. Прунський упхав грошові знаки в антикварну концерну банку з-під Арахісу, такого вже давно не випускали. Тричі копнув заступом і поховав заощадження у землі. Той із нас, хто захоче втекти, хай викопає цей скарб і втече. Але я знаю, що ми завжди будемо разом. Прунський відкинув лопату. Даблдекери шуз уже розсілися в татці. Хто останній, тому й штовхати. Широльд розігнав деренчливу посудину і вже збирався скочити в неї, як вправний бобслиїст. Аж ненацька його боковий зір уловив щось незвичне. Тачка погоркотіла схилом униз низ без Прунського. Він стояв на горі і не йняв віри очам. У стороні школи, під лісом, білим свердлом.